basi karibu katika mahubiri ya ibada ya leo ya leo ya pili ya 21 Februari mwaka 2021 eh kipindi tuna, hiki tunasoma masomo yanayoitwa Bible prophecy au ma, ma unabii wa nyakati za baadaye nyakati za mwisho Bible prophecy same nyingine inaitwa end time prophecy Eh, ni mahubina mbae uwa haya fundishu kwenye makanisa vile vile, lakini eh, imetupasa tuyafahamu fahamu. Eh, hasa tuliona haya masomo ya lianza na masomo kama matatu mfurizo, baadaye tukaongeza jingine la wiki liopita, nareo tuengile, tuendelea na jingine, na hata wiki ijayo, na nasikili wiki na hafu Nimeona hili eneo kama wiki saba mfurizo, tujifunze haya mambo tuyaelewe elewe. Tu kitabu cha ufunuo, tutayarudia pole pole, lakini mara nyingi siki andivo tunafo Eh uh, wiki za nyuma kiasi wiki tulianza na somo liliokuwa na na masomo yaliokuwa na hoja ya kuyatambua majira na nyakati. Na majira na nyakati kwa tulisoma mambo mengi pale tuliona ni zile dalili ambazo zimekupo muda wote katika maisha ya wanadamu. Huazipo. Eh dalili muda wote zipo. Eh kwa mfano hata mtu kio hapa unaweza kufikiri labda za wala huna. Eh, lakini siku ya kupata malaria utaijua kabisa. Kwa hiyo kuna zile dalili ambazo zipo kila wakati lakini eh, na alitokana na somo waliofundisha Yesu katika Yohana eh, katika Mathayo 16 aliposema nasema mna uwezo wa kusoma anga mkajua mvua zinanyesha lini, unajua kipindi cha kiangazi kinakujarini na mna tafsiri mnaweza. Lakini kwa nini mnashindwa kutafsiri majira ya maisha yenu ya kiroho? Nyakati za mwisho zinazoziendea nlicho tukaona kwamba eh tukajifunza tuka mao mengi kusuyeo habari tukaona habari nyingi tunaona vitu vitano vikubwa vile habari za magonjwa habari za njaa na tukagusa kitu kingine macho watu wengine hakimsingi hawajatakusikia eh habari za hizi mbegu zinazo mbegu za kisasa wakati mbegu za dunia zimekusanywa katika eh katika gara moja katha, katha, kuba ikonoro, eh, katika kisua svarbar, eh, na kwa magara kadhaa kadhaa lakini kubwa kuliko yote iko Norway katika kisiwa cha baridi kinaitwa Svalbard na Chukumonja ni na natafakali zaidi Nikasema zile mbegu Kimsingi ni kama zimekusanywa Ili kusudi hizi ziondolewe Alafu baadaye ziletwe Kwa mapenzi ya wanadamu. ili Ikiwezekana uweze hata kumabudu Kwa sababu kama huna chakula Unaweza hata kwa, kwa na unatoa moyo wako kabudu eh? Na mbibu ya mpinga Kristo tabuliwe na wanadamu Na itakuwa na uhusiano na kuto kuuza na kununua Na chakula kinacho Eh, kito kitu ambacho unazo kasema lazima kununua na kuuza ni mojawapo ni chakula. Eh tunahangaika na umeme na nini lakini umeme unaweza kuishi bila umeme mwaka mzima lakini utaishi bila chakula maka, siku 3, 5, 7. Kwa hiyo tukaona haya yote habari ya njaa, tukaona habari ya kitu kikubwa ambacho wanadamu hakioni Mamlaka za dunia zinazojikusanya na kuwa na utawala wa dunia wa pamoja. Eh, Mungano, mungano. Kila sehemu ni mungano, e, moja mataifa, mamlaka za mataifa. Sasa hivi, mfano? Mifumo ya manunuzi ya, ma, ya vitu. Inaito procurement. Mifumo ya kununuwa vitu duniani. inafanana utafikiri imetoka sehemu moja. Mifumo wa manunuzi na ufanyika Tanzania, ulioko Kenya, ulioko South Africa. Uliyo. Ni moja. E, kanuni ni moja. E, Sheria ni moja ya manunuzi. ya e, manunuzi. Na mifumo mingi mingi Sasa tukaona hiyo vyote vi, Ni vitu vyote tabiriwa eh, Ni vitu vyote tabiriwa eh, wa mataifa Na kwa sibitisha kwa maniko mengi Semu nyingi eh, Tukaona Abani za vita na magonjwa Tukaongelea vita huna haja ya kujiuliza mara bilibili eh, Kiwango cha sila zioko kwenye uso wa dunia Ni kikubwa kuliko Wakati wote ule na amkini eh, mkini huoni, Eh, ni kama mtu anaweza kula chakula au kafika sehemu fulani sasa uweze kuongeza tena. Huoni ni, ni kiwango gani cha shiraha kinatakiwa kiongezeke? Ni kama yani sirazi shatosha kabisa. Uweze kuzinganisha na na haya mambo yote yako ndani ya miaka 30 tu iliyopita. Eh, mabadi kwa mfano tunaona ujuzi na maarifa eh? ujuzi wa maarifa ambao haujawahi kuepo kwa muda wa miaka, miaka tisa miaka 3000, miaka 5000 iliyopita lakini umepatikana ndani ya muda mfupi sana. Tukaona pia kuenea kwa gambi duniani. E, eh ni katika miaka 30 tu, miaka 10 iliyopita eh e, vitu kama utoaji wa mimba unakubalika una, una, una kwa kila mba. Pamuja wanadama mekupo kwa mina miaka F6 lakini ni miaka hii hii tu. Hi, hi, tu. Kwa hiyo, unono komba, vile vitu vyote yungu kwa nafisema Yesu, huna uwezo Yesu, kwa kama dhambi, wanadama watu kwa nafanya dhambi stangeza maa. Lakini kiwango cha ja dhambi ambacho kina mbele ya ushoga, unakuwa kama, yani mtu akitokea kapinga ushoga na kuwa adui wa dunia. Kito ambacho mungu alisema wafe wa uwawe, papu kwa papa. Na ni vitu ambavu viku ndani ya miaka kumi, kumina tano, ishirini, maksima mthelazini nyua sana ni moja Tukaona miungani kwa dunia hivyo vitu vyote tujona Sasa hayo masomo tuka tunayangalia na tunayazipitisha Tunisoma kitabu cha, cha eh, ufunuo Matashi na nesem nyingi nyingi zero seven, Na wiki Peter Tukaona sasa twende mbele kidogo ya hayo matatu Na ni mambo ya badai Tukaanza kuongelea Yesu anapo sema eh, Kuyatambua majina na yakati Na hizo ishara za vita njana nini na vini Hasa zina tupereka wapi Tukaona kwa waba ikuwe na tupereka katika kituwa Ziki ku Tukaizibitisha kwa maandiko na Juzi tu kuna mtu moja si moja wa uji wa tatu Pakawa wanasema Kujui eh, mandiko hujui. Yani wanaongea tu katika miwe yao Mijinga Ni ujinga Mijinga eh, Eh, kwa hiyo, Yeso na mambia kina Petro, kwa sema, hivi nanini badu ni wajinga. Walikuwa na mungiza vitu ya, kwa hiyo huyo mtu, alisema na mina mambia kama Yeso na mambia kina Petro. Ha eh, na mambia, kanisa litakuwa kwa limesha twaliwa. Una mambia, umesoma, sayimu yote ata kwenye bibiria. maana kila atapa usoma, atapata majibu. Kwa hiyo, mimi nachofanya tu na, na, na mwacha tu. Wala, huwezu kama mambia mtu kama huli. Eh, una mwacha tu na diriti basa. Eh, kwa subabu, anaongea katika ujinga wa moyo wake. Eh, the breaker was. mara baada ya dhiki hu hiyo. Yule giza na nini? Anasema ndipo watakapoona. Maana baada manakuja na atakwa kusanya wateule wake. Sasa unajiuliza kama wewe haumo katika wateule mara baada ya manake atakua alikuwa ni mteule wa shetani sehemu nyingine basi. Eh? Kwa hiyo nilikuwa wazi. Lakini katika somo hilo pita la, ambalo sasa lilikuwa ni mwendelezo wazire ishara tano kubwa kubwa tulizoziona ivyo watu kwenye dhiki kuu tukajifunza mamba ya dhiki tukajifunza hasa tofauti ya dhiki kuu na ghadhabu ya Mungu vitu vi tofauti moja linawalenga wa kristo na ndo, so, leo la leo ndo somo la leo itafafanua ita zaidi hapo kwa choote kulisha kidogo tuliona tofauti kati ya dhiki kuu itakayosimamiwa na mpinga kristo na viombo vyake tukaona na ghadhabu ya Mungu itakayofuata na tuliona ukisoma kwenye kitabu cha ufunuo katikati pale ni kwenye mlango wa saba. Mlango wa sita ni dhiki kkuu. Mlango wa 8 ni mapigwa ni, ni mapigwa au ni mapatizo ya Mungu au ni ghadhabu. Unaoendelezwa paka mlango wa 16. Mlango wa 7 ndio kuna unyakuo pale. Anasema akaona watu mamia na maelfu na makutano ya ruga zote na dunia zote zika fika mbele ya manakondoo. Wakaulizana akasema haoni akinao anasema ni watu ni wale wateule wa Mungu walio toka katika dhiki huko. Wamepiga katika dhiki kkuu. Tukayaona hayo. Sasa hayo Uh, tu sina uwezo wa kurudi nyuma kwanza kuhubiri hilo somo lakini tuliyojifunza tujifunza ambaye atapenda kusoma tena inapatikana sehemu zote kwenye mitandao Facebook kwenye website ya kanisa kila sehemu sasa somo la leo nalo ni la kinabii hivyo hivyo inatoka katika ufunuo na sehemu taze sehemu nyingine litakuwa hasa linaangalia Kicho cha somo la leo ni ni hicho hicho ni sehemu ya pili ya kanisa litanyakuliwa baada ya zikikuu ila nisemi ya pili ya muendelezo taona pointi mbili ambazo hatu kuziona wiki ilio pita eh, pointi ya kwanzo tunamipata inasema likiku ambazo tuliona maana yake ni nini na nae ni nani na inapatikana wapi lakini hasa tunayenda kuangalia kwa nini kupale eh. na nafikiria wiki hijayo tunazuka tuka, tuka, tuka, tuka ingilia tuka angalia tena likiku Kwa nini itakuja kimsingi? Je mungu hapende watu wake mpaka wakaruhusu wapite kule tutaona kwa nini. M lazima wakati mingine. Vibrena, uwa tunaimba, tunaimba wimbo wa sabina moja. Tunaimba, mtete ni yesu. Lazima wakati mingine tutetemu. Vibrena tutaka kutetemu. Asema nii, mtakoma shahidi wangu, naro mtakatemu shahidi wangu. Lazima tutue sababu kwa nini mungu yuko rathi kuruhusu wateule wake wapitie kwenye hayo mateso. Anyway, japo atayakatiza. Kwa nini? E, ni kitu muhimu Kwayo, hilo, ubiri, na, ni Kwa hilo siyali Na nikuwa nafikiria kwa mba Wiki ijayo kabla kwenna, kusoma mambo ya nyuma kabisa Tulisome na lakini leo Tutaona hoja mbili Hoja ya kwanza inasema Zikifuu hasa Italilenga Itawalenga wateule au kanisa Unautu kanisa Kwa kanisa ni mengi Lakini tume wale walio okolewa Wale wanao mamini yesu kristo Hasa itawalenga wawo Sasa utashangaa makanisa yanakuambia kwamba hawataenda kwenye jikikuu bali sio wateule wa Kristo. Tutawona maandiko yote. Andiko ndio andiko msajili wa mstari. Eh? Inathibitisha bila shaka lolote lile kwamba jikikuu itaipiga dunia nzima ndio. Lakini hasa lengo lake la msingi litakayokuwa na mtakatifu ni wateule wa Mungu. Ndio ndio kweli. Eh? Tutaathibitisha kwa maandiko. Emtu anzie pale. Sasa Ni jambo la kusikitisha sana. Hao walao itwa wateule, hao watu wa makanisa ndio waanza kukataa. Nio waanza kukataa na kubisha, wanasema hawahusiki na zikioku. Sasa unajiuliza ni wateule wanani basi. Ni ni shida akokweli. Ni shida. Unajua hakuna kitu kibaya, Yesu alifika sehemu fulani akaangalia mji wa Yerusalemu akaulilia. Unajua Yesu aliria unadhani kwa Yesu aliria. Una, Ni ya kuona kumba watu ni wajinga sana mpaka wanate Yani ana, anakosecha kuwasaidia Nima nimetoka minguni macha Nimekuja kwa bado Badu hatai akaona Hakaona alie machozi manaume Yesu alilia hakulia Huna wakati mgini na alie mniurumia Au nini wenye mlewuka wapa mkalia hey, Unaona hawa wanaojita wa kristo Wako njiani wanaenda kuchingwa kuteswa kuumizwa Alaafu wana wabia siswa Lazima walirie M tu sume katika kitabucha matayo mlango ule wa shina nane. Tuanzye pale tulipo ishi ya wiki hileo pita matayo shina nane. Sumi msali ule wa tatu mpako wa nane. Matayo. Tukilaja kusoma kwenye maalko lakini nguhaja tende pale pale. Bado. Mbako kumina tatu lakini. Nguhaja tusome kwenye matayo. Anasema matayo shina Kwanza ya 3 ums tulisoma lakini kuna kitu kipya tunajifunza. Kwanza ya 3 hata alipokuwa meketi katika mlima wa mzeituni wanafunzi wake wakamwelekea kwa faraka wakasema tuambie mambo haya yatakuwa lini nayo ni ya, nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Unaona no, ni dalili ya kuja kwa nani? Kwa Kristo. Kwa Kristo anasema Kristo atakuja kutuchukua. Sasa akina Petro anaza wanawasaidia kuuliza. Okay. Kama Kristo atakuja kutuchukua, dalili ya kwamba unakuja ni ipi? Yesu anawambia dalili za matesu Wawa anawambia hawamo kwenye hamateu Kichu hajabu sana Kwa so, hawa wame muliza kina fetu Wanasema tupe dalili za kuja kwako zipi Manake kama kristo daliri Kristo anatoa daliri za kuja kwake Kama kuna wanao muamini Kunasemu atakuwa maisha enda wakati hajaja e, Kwa so wanakambia kristo atakua tuchukua Sasa anaku kuja na kuja Anauja baada ya adhiki, baada ya matatizo eh, Anasema Mseli wa tatu wane anasema Yesu akajibwa kwa ambia Angalieni mtasuwa danganya Kwa sababu wengi watakuja kwa langu Wakisema mimi ni kristo nao Watawadanganya wengi eh, Anasema kabla kuja kwangu kutakuwa na injiri za uongo nyingi No maana iyo habari Nani mtasikia habari za vita na ya vita Angalieni mstishwe maana Hayo haya na budi ku kutokea lakini ule mwisho bado kwa maana taifa itaondoka kupigana taifa na ufalme kupigana ufalme kutakuwa na njaa na matetemeko sehemu nyingine tuliona kwamba aliondoa neno tauni ugonjwa magonjwa eh nalo limo eh anasema hayo yote ndio mwanzo wa utungu. hivyo ndio tukio kwa watu wasoma wiki hizo pita mwanzo utungo ta eh ama njaa na tushaona zitatokea wapi na nini eh Kwa hiyo nilikuwa tu nataka kunganisha na mamba iliota Sasa, hoja tu yuona ni kwamba, ee, ziku itakuwa, itakuje, unawana kama inawapike watu ote, ndiyo siyo? Ndiyo. E, Maki kama ninja hajasema kwa mba, anasema mtasikia mataifa ya na tetemeka, ya na njaya, ya na ni. Unawana kama hiyo ziku inawapike ote, kama ninja inawapike ote. Ote tu. Mangonjo, kwa mfano hata sasa hivi, huu gonjo, unapike walioma na wasiokwe. Lakini, Ndani ya hayo matatizo itafika sehemu fulani yataanza kwenda ku, maalumu kwa wa, wate tu Yani ni kama mtu natafuta sababu lakini na walenga watu wachache Kwa hiyo Akianza taanza naote Lakini badaya atakuwa na wanaro wale wachacho nicho, nicho nio huyu hoja Kwa hiyo hii misali tuyo nayo Inacho ni kwamba Kutakuwa na tabu na shida dunia Ambazo sio zikikule yenyewe ni dalili tu ni, ni muazo ni maandalizia ma, ni, ni maandalizia, eh, ni maandalizia. ni changzo tu, he? He, m mto mstari wa tisa, tu kwenye sasa. Aya ni yanayo ashilia ujio wa Kristo, sindo sindo choto soma. tuone mbele hapo, Wakati huo. watawasaliti ninyi mpate dhiki nao watawaua ivi kuna mateso makubwa kuliko kuwaua watu anasema okay watatua lakini hatuko kwenye zikiku lakini watatua ivi unaanza kwa kwenye dhiki unaweza kwa dhiki kuu wakati anakuambia watawaua nani watawaua sasa ukiangalia hapa tayari kuna kundi dogo linasumbuliwa sio wote njaa tuliona alikuwa wote Vita anasema vitakuwa hivyo lakini unasema nao watawasaliti watawaua unaona kwamba tayari sasa wanao watafuta ni wachache makaka sema watauana tungesema wote wanauana lakini anasema watawaua ninyi ina petrol mnaouliza ninyo nao niamini ninyo mnao watu wa Kristo nlicho anachosema eh nanyi mtakuwa watu wa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu wengine wa wanakuambia hawa ni Wayahudi wa Wayahudi wana jina Hapana, wajeku kumamini wana sisi wa sema, mfame wao sio kristo ni kaisari, walikili. Lakini, anawambia wale ambao kristo niyo. Wana sewa nao, naanyi, utakuwa mnachukua na mataiku waote kwa ajiri ya jina langu. Sasa, hapa, unote yama, kumbani, watu, watu, watu, wanatesu, watu, kuna yama kwamba, ni watu wate wako wanateso au kuna wachachi wanateso. Awa ni wachachi. eh Kwa hiyo, tunaona kwamba, ziki kuhi ita, ita maandalisa ya ziki kuhi atapiga lakini ziki kuhi itakuwa inaenda kuwa tasuta wacha mungu, peke haki. Itakuwa inatokea kwa wengi, inakuja kwa wachaki. Dicho kito anikuwa huli. Anasewa ni kwa ajiri ya jina langu. Emne ambia ni watu gani ambao jina na kristo ni kwa ajiri yao, ni watu gani? Ni wacha mungu wa mungu wa kristo. Ni wa kristo. Watu wanalori beba jina na kristo ni watu wanawitua kristo. Wa kristo. Hapa huo ni kudi jingine tofauti halipo Halipo. Halipo Wa Anazema sababu ya kuwatesa ni kwa ajiri ya jinarangu. Ni miahudi wao. Hata siku moja. Nidani sasa. Ni taifa fulani. Zima. Pana ni watu wa mungu. E. Ananerea msari ule wa. Wa wakumi. Anazema nipo wengi watakapo jikwa. Sasa humo wakateka kuteswa. Kimsingi ukakaya ni meungoni mwa. Mungu atakuwa ni kama ni kama anapembua. Unajua ukichukua ukiwa na eh, ukichukua ungo ule, ukaanza kupepeta. Eh, kimsingi zile vitu naombe pepeta havina raha, vina rushwa rushwa tu. Kama ingekuwa ni ni kama uko kwenye gari unaumizo. Lakini lengo ni kuchamba, kuchambua vizuri dhidi ya vibaya. Munguoni ma vita vitakavo lengo la dhiki kuu hii ni pamoja na Kristo kuchambua walio wa. Eh ndo anasema ile mstari wa anasema hivi ndipo wengi watakapojikwaa eh yani kuna watakao baki kwa hilo tatizo eh anasema nao watasalitiana na kuchukiana anaongelea dunia nzima bana eh anasema na na, na nabii wengi watatokea wengi of course yao wataendelea kuepwa na wapo Nambara, nyinga, na maana nyingine anakuwa anaongelea nabii mkuu uongo baoni ni wale ni mnyama wapili anafanya kazi na pinga Kristo. Kusoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 13. Eh? Kwa hiyo unaona kwa mistari hii tu hata wote. Ni watu jina la Kristo, wa Kristo kwa roho nyingine. wa 17. Turuke kidogo. Anasema hivi. Tuwene kwenye kitaputu ya matayo mwangu wa kumi Tukua kwenye matayo shina Ni sema Masomo mm, ya wa sikuza ya mwisho Kwenye matayo sembili kubwa Matayo saba Matayo shina na matayo kumi eh. Matayo kumi Kusari ula kumina saba na sema hivi Matayo kumi, kumina saba na sema hivi Yamaneno Najua hayavuti sana Ileo nariyeleo Lakini ni muhimu sana Ni vizuri kuweaacha tu kwa vile hayavuti Amina. Ok, kwa mfano na unadha dhazani kwa hayaji. Kwa mba kwa kwa ya tuya some. Tuya jui. Anasema, matawa kumi kumi kumi na saba hivi. Matawa kumi kumi na saba hivi. nimesema matanga? Kumi na saba, yes. Kumi na saba hivi. Sikilizo. Jihadhalini na wanadamu. Kwa maana watawapeleka mabarazani na katika masinagogi yao watawapiga, nanyi mtachukuliwa mbele ya maliwali na wafalme kwa ajili yangu, Kwa ushuhuda kwao na kwa mataifa. Lakini hapo watakapeleka msifikiri mtakavyoosema maana mtapewa saa ile ile mtakao yasema. Kwa kuwa si ninyi msemao bali miloho wa babaenu asema ndaniu. Na ndugu watamsariti ndugu ili wawe na baba atamsariti mwana na wana watawainukewa zazi na kuwafisha. Na anji mtakua mukichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Lakini mwenye kufumiria hata mwisho ndiye atakayeokoka Lakini watakapo wafukuza katika huu kimbilieni mwingine. Kwa maana ni kweli li na wambia imaliza miji ya Israel hata ajapo mwana wa Adam. E, ukiangalia, e, unazuka ona labda Israel kwa maana... Konyaga nipo by the way, ni, ni ni watu wale ni miji ambao wanakawa watu wale na ukiangalia hapa maneno yanafanana na ile inasema kwa Yohana eh, matayo 24 eh lakini unaona kwamba ni jambo linalo kwenda mpaka atakapokuja Kristo anasema kabla hamdia amaliza kukimbia kila mji mkakimbia mkakimbia kabla ya hapo nitakuwa nimesha kuja kwa hiyo unaona ni jambo linaloenda mpaka ujio wa pili wa Kristo ndiyo siyo Kwa sababu wangesema mkimbie um, mkimbia watafikia sehemu fulani wa wachoke tu muda utaisha. Hapa ana sema watafukuza, fukuza. Manake muda wa kuwatafuta wa Mungu sio kusema kwamba ni nyakati za mwisho tu. Ilianza zamani miaka yotei wameuawa midai mi, mi, miaka yote. Na Ulaya kuna watu walikuwa wanaitwa Albigensians wapo Faransa ya Kusini. kabila zote zikafutika kabisa kwa sababu Biblia ya kweli. Wakauawa kabisa ile kabila kafutika. Ma, ma, eh, eh. na nini? Lakini Kwenye nyakati za mwisho itakuwa kubwa, itakuwa wazuazi Itakua imeandaliwa, itakua imepangwa eh? Lakini Tunisha ona pia kwamba Kristo Anasema semu ngini Nazema hata waacha mpaka Unyelewenu moja upote Njua maneno ya Kristo lazima tutumia Kili sana kiaelewa Minu eh? sawa kuhuliza kina peto Anasema same, na ngini bado wajinga Mlaki niku wanaongi lakini bado wamelewe Watu watakawa umisikiliza kristo, wakawa ambatana kristo, wakawa chini ya upendo wa kristo na uradhi wa kristo, hiyo ziki wataipita kiuraishi sana, itakweb, lakini watapishana naa. Lakini, hawa sasa wanakuambia hatuna ziki, hatuna nini, hawa ndiyo watawawa kama nani, kama, kama, kama, kama ngombo wana chini. That's how it is. Even you. Eh? Kwa hanaona kwamba, anaisema kwamba Haya mateso yataanza nyuma nyuma Lagina sema, yataisha mpaka atakapokuja Kristo Christo, nibebba atakapu ya Na atakapokuja kuja, ando tumuona atakuja Ayikute ziki kuu, anasema Atayikatiza katikati Turiona eh, Tuwame kutoka katika kitabu Turudi mataya shina ne Shina moja, anasema mataya shina ne shina moja Sikutaka kupanua kwenda kwenye vitapu Vingine, wazona jua kinogo Kufatia Biblia haujawa mkuba vile Kwa hote E, kwa hiyo na, na peda nichezi tu na matayo na na ufunuo Ningeza kuenda ruka na ruka nitaenda kidogo lakini malko nimeyata e, Matayo 24, anasema 21, anasema hivi Matayo 24, 21, anasema hivi Kwa zea 21, anasema hivi Kwa kuwa wakati huo kutakuwa na ziki kuba Angawe haijatokea namna yake Tangu mazu wa rumengu hata sasa Wala haita kuwa kutena kamwe Na kama siku hizo zisinga lifupizwa asingeokoka mtu yeyote lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Unaona? Unaona kwamba ni kwa ajili ya wateule. Wamo kwenye matatizo hawamo. Wamo. Aya, hao wanakuambia watakuwa hawapo watakuwa wameteuliwa na naye na Shetani. Lakini kama ni wateule wa Kristo kwa wako hapo. Nandiyo sababu Kristo anazikatiza. Anasema atazifupiza Sase ukiona hilo neno, okay mizitema kwa mba mateswa hata ndira mda mbrefu, hiyo ni mzuli. Lagini pia inatufundisha kitu kiengine kwa mba, hiyo dhiki itakue eh, eh, uh, na walenga hawa wate ule. Ndiyo maana yungine maana yungine yungine yungine. He, anasema, he, anasema, mstari ule, nakama sikuizo singa rifupizwa, asinga waka hata moja, lakini kuwajira wate ule zitafupizwa, he, eh, siku hizo, msaura wa 23 wakati uo, akiwambia tazama kristo yuko hapa, au yuko kule msisadiki eh. no hii, juzi juzi tu, alikuja mtu Kenya hapa akaja anasema ndo kristo na kabla hapa likupo mingina jita mungu baba eh, Kenya si kwa nini, mama ya jabu jabu kwa mwingine yuko hapa mchisa filipino hapa wanajita, anaitua Queen Oleg watu mabudu wanakuambia kristo mesha shuka yuko duniani tayari Unaoona hayaona mambo ya kijinga. Unaona mambo madogo lakini watu hivi kuna watu wanapelekwa kanisani, wanaenda wananywishwa shijima gani baadaye wanaenda kuonyeshwa Kristo ait anashuka amepanda ngazi. Wapo kwa makanisa leo. Mimi nawajua wengine ni watu wa karibu na mimi. lakini mtu anasema wakiwaambia Kristo yuko hapa msitop. ni aina fulani ya maonyo Ningiamojapo ya kushinda kwa sababu wanaweza kwambia njoo Kristo yuko hapa kumbe wanakupeleka wako Wewe mto hiyo ni binu moja wapo. sana twende kwa maana usikubali kwenda kwa sababu huko utakamatiwa huko. kwetu. usikubali maneno maneno Asema katika kitabu cha Tone kwenye luka Kwa hivyo unaona kwamba Hizo siku zinafupizo Kwa sababu ya wate ule Je ni kwamba hiyo Hiyo ziki ilikuwa kuwa ni kwa sababu ya wate Kwa maelezo hayo hayo Nitakuwa ni Kwa hivyo so, kama sipu, siku zinafupizo Kwa ajili ya wate ule, Basi naonekana la ziki hili kuwa Kwa ajili ya hao hao lakini nafupizo Au unaweza kuni kwamba hili kuwa watu wengine lakini wate ule usiki ara kwa ajili yao ina wahusuo eh lakini labda sio si ushahidi mmoja kwa mmoja tumeandika heme twende luka luka 21 eh, 12 mpaka 19 maneno mengi kidogo natayo kulia kuna marco kulia kuna luka luka 21 anasema hivi eh leo na somo ref sana na nadhani tutaifupisha kidogo eh, kwa ajili ya ninyi wateule eh luka 21 12 anasema hivi Kwaanze kumina mbira nasema. sema Lakini kabla hayo yote, haya jatokea, wata waka, alikuwa naongerea taifa, tuanze kumina, chan, sema, kisha, al, tuanze kumina, kumi, kumi, tuanze kumi, huka shina mwanja kumi, nasema, kisha aliwaambia taifa, tunandoka kupigia na taifa, na ufaume, kupigia na ufaume, na kutakuwa na matete meko makubwa ya nchi, na njaa, na tauni, <coughs> tauni na mangonjwa, munga <coughs> ya kibibliya, mahali, mahali, na mambo, ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Ukiona kuna mvua zinaenyesha bila kukatika mshia mkashangaa. Anasema kutakuwa na ishara mbinguni. Eh? Kwaona majira yamebadilika usishangae. Janaa Kristo anasema hiyo nayo itakuwepo. Eh? Lakini anasema kabla hayo mambo ya ya ya, ya njana ma mavita vita anasema mstari wa 12 ndo unajibu hoja kwamba Diki huku itakuwa na walengha wateule kwa sababu anasema hivi. Aya matatizo wanapata wote. Ila kuna tatizo la wachache analisema msari wa mbi Lakini kabla hayo yote ya jatokea watawakamata na kuwauzi Luga kuuzi kibiblia ya ya Biblia kwa Kiswahili sahihi. Ni lugha maana yake ni kutesha. Hey. Eh. Kuzi ni kama kukasilisha kasirisha tapana sio hiyo Kama ni kukasilisha na tunakasilika tu kwa mamu mengi duniani Lakini nasema kuatesa eh, Ananderea eh, Ni na utafuto mstari sija uona ni ipo ishia eh, eh, Nakuatesa Wata wapeleka mbele ya, sima, ya masinagogi Na kuatia magerezani Mkipele kwa mbele ya wafalme na maliwali kwa ajili ya jina langu. Naona muda wote akisema kwa ajili ya jina langu wa wakristo. Yani hakuna kundi jingine naweza kusema kwa ajili ya jina la Kristo nje ya wakristo, watu ambao waamini Kristo. Ni hilo tu. Hakuna walimkataa. Wa, wa, wa, wa hakuna chochote ki Kwa hiyo unaona hili ili tatizo lina watafuta watu sababu ni kwa ajili ya jina la Kristo. Kwa hiyo ukiniambia hii ziki imeletwa kwa ajili ya watu wa Kristo inawalenga wateule Ndiyo hoja tunayoangalia. Eh? Anaendelea? Okay, tunazoendelea maana kesho sehemu nyingine. kwa ajili ya kwamba hoja ni hiyo kwamba hata haya mambo yatakuwa yanafanywa kwa lengo la kwa ajili ya watu wanauli, wanauli beba, wanaolibeba wanaokubali jina la Kristo Mbao ni watu wa Kristo, wa Kristo. Wa kristo, zio kila Kristo Hanejihita mkristo wapana Ni mtu alie mchagua kristo Wa kweli, walie mwamini kristo Sio mwenda kanisani tu. Eh? Na msume kutoka katika kitabu cha ufunuo Mlango ule wa Mlango ule wa kumina tatu Ufunuo kumina tatu Ufunuo mlango wa kumina tatu e ma neno ya ufunuo Maneno ya unabi unabi haya uwa sio marais sana Natakiwa hata ukija uji umekulo meshiba kdovu Kwa jiri ya ngufu eh? kumina tatu Tusome ule mstari wa kumina tano na mpaka kumina, kumina nani Funuo kumina tatu mpaka kumina nani Kumina tano mpaka kumina nani Funuo kumina tatu kumina tano kumina nani Anasema hivi Anasema hivi Akapewa kutia pumzi katika ile salamu ya mnyama Hata ile sanamu ya mnyama inene Na kuwafanya hao wote wasio isujudu senamu ya mnyama wa wawe Unadhali mtu atakai kuwa anapingana na kusujudu vitu vingine ni mtu gani Si mtu wa kristo huyo He Anaenerea anasema Nae awafanya wote wadogo kwa wakubwa Matajiri kwa masikini walio hulu kwa watuma Watiwe chapa katika mkono wawa kuume Au katika vipaji nyuso Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua. Wala kuuza isipokuwa anachapa Ile yani jina la mnyama yule Au hesabu yake Hesabu ya jina lake Ne em, tuwa, Turudi nyuma tusome ufunuo yoyo Tutai sitafsiri pamoja Tusome na mstari ni, ni, sakura, ni anze na huo wa nyuma Tu mstari wa ane tena Hii hatuwa isoma tena Lakini tutai pamoja Nene anasema hivi Wakamsujudu yule joka Joka ni shetani Kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema ni nani afana naye na mnyama huyu tena ni nani awezaye kufanya vita naye kusaliwa tano naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42 na 42 kwa hesabu siku 30 30 ni siku 1260 akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kutukana jina lake Namaskani na eh, anasema namaskani yake, na anasema yake nao wakaao mbinguni wa tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa Huyo mtu anafanya vita na watu gani na, na watakatifu watakatifu kibibria ni wa, watu waamini Yesu Kristu mtu anafanya vita na Hawa watu waishaondoka hawa wamesha wanya, nyakuliwa wao wametulia tu vizuri wanateseka imsinga sasa wanaoteseka ni wale wasiojua tazameni masema, tazameni nimeesha waambieni haya mambo mapema yani manake msije mkapata shida kwa sababu nimeshaambia sasa asitaki kusikia ni atakayeingia kwenye rifu takuwa chahama kanisa makanisa haya yana watu ambao wa kaokoka okoka nusu nusu uvuguvugu watachinjwa vibaya mno kwa sababu atakuwa hawajui chochote. Okay. Eh. Hey. Mungu ni watakatifu, Madam jina Kini ni wachanga wa kama mtoto mchanga ajui chochote. Toto mchanga hana msaada Baka asaidiwe na mtu mwingine. Sasa sisi tusi watoto wachanga. Kristo anatuambia, asema mtakapofukuzwa kwenye mji kimbilia mji mwingine. Usianganya nyumba yako, ondoka. Tutakuja kusoma ile somo kwa ufunuo. Sura kwa sura msaini kwa msaini. Natumia wiki abda 30. Eh, kwa sura zipo 22. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba atafanya vita na watakatifu. Aya, hao walio nyakuloa kisha ondoka ni watakatifu gani sasa? Ameisha ondoka. Kama watakatifu anafanywa vita, yeye ameshaondoka. Maana yeye mtu hakuwa mtakatifu kwa sura hayupo. Eh? Na anaendelea, tushaona kule nyuma anasema dunia yote ikamsujudu na atakuwa anatumia chapa kulazimisha watu. Eh? mimi naanza ni katafisi moja eh, Okay, moja ni chukua nafasi pia ku, kuongea jambo jingine itakiwa ni seme mapema kwa soo watu ingine uwa wanafatiria mambo mwanzoni badai wanacho kini tuseme eh, hii chanjo inayozunguka dunia nzima ilio na ugonjwa mbao haukuchukua hata ama waka Tayani shao chanjo Na nikua nasikia juzi mataifa ya kia Afrika Emsikiza hizi yabari za ajabu sana Mataifa maskini ya kia Afrika Na ndo mataifa wa kristo kimsingi Sasa hivi wa kristo wako wa Afrika Hawako ulae Anasema wana Watapewa chanjo Dozi milioni miatatu Ni kama robo ya wa Afrika wa dunia nzima Wa bara Afrika nzima Kutoka Urusi na mataifa mengine mengine Rafiki zao na dhani, Na watawapa na fedha Kama za msaada kwa ajiri hiyo. Sasa, unapewa dawa mbure, unapewa na pesa kama motif, motisha. Na hiyo chanjo inaifunika dunia. Leo hii, kabla huja, kabla kujafanya jambo, kabla unataka fanya kitu kinaitua rehaso. Rehaso ni kufanya majaribio kitu kabla hakinjaa, fanyika kimu kweri kweri. Nana, ajawa, ajawa kusikia neno rehaso. Wale wanafuzi wanowo graduate vio vikuu. Kabla ya kupewa degree kesho. Siku moja kabla wanaenda wanapewa fake degree. Wanapewa kama kikaratasi. Walajuhuwa na mbela kuena mbela na kupewa degree na nini. Na etu wa reheso. Iu kusubi sifukia pale mbela mbela Amina. Kwa hiyo. Ninasema kiroho kabisa. Hii chanjo. imechio namba ya mpinga kristo. Hata kiroho. ila Ni majaribio ya namba ya mpinga kristo. Ni majaribio. Ni reheso. Hei. Eh. Nilihesu Nilihesu ni majaribio Ni kama mtoto kabla jafaya mtiani Wanafaya mtiani unaito moko Moko ni kama kujaribu ni Kama, ku, ku, ku, ku, kama kuigiza vile Unaigiza kama vile unafaya mtiani wakweli Inaito moko Eh, e, Amina e, Sasa mimi ni chukue na hii Kwa wakati uliopo Sijui kesho ni nini ni kitafata Ni naongelea leo Yesa natambia tuongelea leo kesho ni ya kwaki Lakini ni nafasi na hii kwa leo ya leo Yakati wa sasa kuipongeza serikali ya Tanzania kusita sana tu kwa habari ya mienendo iliyotokea nje ya namna ya kuendesha haya mambo ya, ma ya ugonjwa wa virus. Eh pamoja na hizo zinazo ch ch itoa chanjo nilimsikia na naomba kwa maneno haya Ni niongee kiroho kabisa. Kabisa. Na kumtia Rais wa nchi hii, mesimuwa magufuli, kumtia moyo, kwamba alikuwa wasimama, mesimama kwenye njea ya mungu Sasa hiki nilaajabu ni makanisa ndiyo anapingana nae sasa Yani mamu aliyasema juuzi Aliyasema juuzi, kwenye misiba ya ugonjwa huu kwa kuna isimuwa alifariki Aliyasema, alikuwa maneno ya kiimani sana Alinena kama mesimama kwenye mazabahu ya mungu Mungu wa mutie katika ili waneo Lakini, makanisa ya kasimama ya kasema, ana liyangamiza taifa. Ana ta nena kwenye nafasi yao. Sijui kesho tanena nini kwa hiyo siyongirei kesho, naungerea leo. Naungerea leo. Mungu natambia tuangalie leo kesho atuigiri. Lakini, asifikiri kwamba kuna, hakuna, asifikiri kwamba labla mungu hau yuko pamoja nae. Mungu kwenye leo yuko pamoja nae. makanisa yenye, yenye mjuo amungu yenyeku mjuo ameneno amungu tu kopo moja na katika hilo eneo, wazi kabisa wazi wazi katika eneo. heneo Ni niene okay unaomba kama sasa moja kusasiasa pare hiro hilo hiro siasa la siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa hiro siasa kama ni sema ana maana kama ni sema ana mtu wa dini, kama ni sema ana mtu yote yule tunainyoosha sawa sawa na maneno ya Mungu. Amina. Amen. Amen. Amen. Kosome mstari wa 9 ufunuo, twende mstari wa ufunuo 10 na tukao ufunuo 13 kishoto na mda umeenda lakini kwanza tuchukue mda tuifunze ya mambo jamani, sio mambo marais. Kwanza uyapati mara nyingi simu. ayo hata kama anachosha, uvu miliane, tukivu. Eh, eh, ufunuo sita, kusoma msaili wa tisa. Tuluwe kusoma hiki za nyuma, lakini tuwe kwenye katika mkutu na wasomu na leo. Ufunuo kusoma msaili wa tisa, ufunuo sita. Kwa zia mpaka kumina moja, hivi. Na alipo ifungua muhuli wa ta, ya tano, ni muhuli wa ni chini ya madababu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno na Mungu na kwa ajili ya ushuhda waliokuwa nao Wakalio kwa sauti kuwa kisemamu hey, wala mtakatifu mwenye kweli hataliini kuto hukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi nao wakapewa kila moja nguo ndefu nyeupe wa Wakawambiwa wastarehe Bado mda mchache Hata itakapo timia hesabu ya wajoli wao Na ndugu zao Watakau wao wa vyevile kama wao Sasa hawa watu Wajoli wa mungu ni watu gani wanaenda kuwa tu ni watu Hala wabia sisto kwa Kama mitakuwa mwesha njakuliuwa siwa wajoli wa mungu mm. Eh okay Kuna watu ya mkini na mina dhani Takuwa mungu ni mao Eh na hatuji nirini Kini nasema mtakapo mtini unanza kuchipua mjio kama matunda yako mlangoni amefika ya mifika. E, mkini tukeona hivi matunda ma, mamba yako mlangoni. Lakini kuna watu hawata pitia kwenye mawaji kwa sababu wanajua namna kujirinda. Lakini hawa wanakwambia wame Yesu. Wanakwambia hawata kutuwa na ziki kuu. Ndiyo hawa wanaongelewa hapa. Ndowenyewe amina. Amina. <coughs> eh au watoke huko basi. Sema tokeni mkatengwe nao. Kini nasema. E? Kwa hiyo tunahona hama neno Kwayo, hoja, tunaiona. Kwa hiyo hoja tunahona Tunahona kwamba zikikuli Itakuwe na piga piga wengi lakini Hazo kiangalia inawalenga wachachi Inawalenga watu wenye usuda wa kristo Inawalenga watu wenye neno la kristo Asima walio uwa kwa jira neno la eh, Lakina kwambia Zikikuli ya mali ya watu ganti Zikikuli ya wawo Wanao ikata Eh wiki ijayo ni tutapitia tutasoma asoma mbambu kwa sikuwa nimeripanga lakini kukamisha mambo mbambu kusuri ya iliweke vizuri eh, tutasoma somo kama hili hili kwa nini sasa mungu ataamua watu wake, wampendao, atuwa leo mabini kwa nini atawarusu sasa watakatifu wachinjo kama hao kwa nini? Ye, ni mungu mbaya ni, nafikini soma la mwisho kujifunza hamino eh tujifunza hilo baada ya hafu tutasoma la mwisho la kufunga tuteluko ni mahumbiri ya kawaita kwa tumimaniza Soma katika kitabu cha matayo mlango wa kumi mstari wa shina tatu eh, Anatufundisha namna ya kupona eh, Turisha usoma lakini turudie pale Anasema okay, Sina haja kwenda turisha usoma Anasema watakapo wafukuza katika mji huu Watakapo wafukuza katika mji huu katika mji mwingine Nimbinu mwajawa pana etumia kristo Anasema, ombe ni kukimbia kwenu kusiwe siku ya baridi. Kwa soo, munga naogea na dunia zima. Kuna semu, baridi itakue na sumboa. E, siku za baridi, unaweza kashima kutoka ndani Anasema, muombe, siku ya baridi muweze isiwe, siku ya baridi kusudi muweze kuwa free kukimbia. Kwa sababu so, kama hutaondoka kwa kukopa baridi, no mana une mstari, wata kukuta humo, wakata mesema kwa mbalazi mukimbie. Sasa, ni vizuri pia tuwe na mazoezu ya mingi. Angalau hata mtu wa kumwambia kimbea kutoka paka pale watu watano tu ameanguka. Tuanze mazoezi. Okay, mtafunisha namna ya kwenda. Eh, ukisoma katika uni ushauri wa Kristo namna ya kushinda. Eh, hembe tusome ushauri mwingine, mstari wa 15 paka 18 Mathayo hiyo. Mathayo na tutacheza umoja kidogo tu mpaka tutakapoelewa maandiko. Mathayo wa Kristo ya kushinda. Matayo shina Sasa huyu mtu wamele kwa ambia Haituhusu Huu shauli hauta mfaka So hata haukubali Lakini wewe unaye kubali Ukapokea na ule shauli Uta na mimi Matayo 24 25 mzuri wa yesu Shauli moja wapa leo sema ni kwamba Atazikatiza zile siku Ili kuzuli wale ambao nukua hawajafikiwa wasifikiwe kwa somuta yali dhiki mesha Eh? Kwa hiyo wewe unaona wewe ushindi. Eh? Natayo 24 15 nasema hivi. Sikiliza ushauri wa Kristo. Ni mzuri. Mimi nikisoma na upenda sana anasema hivi. Bash hapo mtakapo liona chukizo la uharibifu. Dile lilio neno na nabii Danieli li, limesimama li, katika patakatifu. Anasema msisome. Soma hivi hivi kaondoka hapana. Asomae na afahamu. Eh? Hii manake kwa muda wa wiki ukidhani kwamba labda watu hawajaelewa kumbe washaelewa. Eh usome na uelewe. Leo hii hata anaweza kazomba kama mtalii nusu kwa ajili ya baraka. Eh lazima lazima msome na muelewe. Eh msana kuna ndipo sikiliza mafundisho ya Yesu nje ya kupona. Ndipo walioko Wayahudi na wakimlia milimani, kwa sababu wakati wao wanaongea katika mipaka ya Wayahudi. Naye aliyejua dali asishuke kuvichukua vitu hivyo nyumbani mwake wale Wala alieko shambani, asirudi nyuma nguo nguoya. Uuhu ni ushauri mzuri sana. Kwa utakapo, anatema kipimo kitakuwa ni sio kila wakati. Ni pale utakapo sikia kwama kunachukizo la uharibifu lime, mahali pasipo. Nasima hapo wakati wa hatari. Kabla ya hapo, nuzuko wangia na kutoka. Na kwa kishia, kuna hekaru la Yerusalemu. Pale pale mbapo yasa utatawala, liko linajengu, li, msingi huko. tayara. Na hata simamisho mpinga kristo pale Na hata kuwa yeye Mpinga kristo kwa manadamu Kama kristo kwa kristo manadamu vile vile, kwa Katika mwili. Lakini hata pale kutokua na Na nana na, nila Kama vile unavu ona Kwenye makanisa wanaweka sanamu la kristo E li tasimamisho pale sanamu la kristo La mpinga kristo Kama yale mnaona ya kristo Amba ya hataki unayenda kwa yeganisha na kutari kriso nimeinama ni niko wapa mefariso nini ni, kitu la kujiumbia tu kriso likataka bifu anasema eh, li anasema mtaka pona sana mlaki chukiza la walibifu nilinaitu ndio lina, linaabudiwa lina chukiza kweri kweri anasema sasa mjue ndo matatila mkaye wakati hiyo sasa uko tayari hata kuyacha njubako pombo maneno haya ya kwenye biblia hakuna neno la kwangu naure biblia E, na, na siwezi ni kwa soho ni meubili Biblia Sanzano ngezo kupongezo He Nasema Katika Mstari wa 23 mpaka 25 Matayo yoyo 23 nasema hivi Ushauli mwingino Yani namna kushinda Nasema Wakati huo wakiwambia tazama yuko hapa Ustoke Nisha usema, Manake Kule kudanganya ndanganya wa wamara yetuende Kristo ametokea usiondoke kwa sababu tangu leo kusanyika anaweza kwa kama ni kwaofanya kipetere yote Amina Kristo Iwe mtu akiwakusanya watu kama aliyowakusanya akawaua 20. Siku nyingine akawaua 200. Atakwaje atimiza kazi ya kwa kuua watu? Eh, na hudhibi Biblia. Hudhibi Biblia. Usikii maneno haya anayosema kwenye kinywa chake. Haya hapo. Atakuhubiria baraka, atakuhubiria sadaka. Atakuhubiria uongo. Na watu ndio wanaopenda. Eh. Emtu anesemye apiria kufunga. Tumewona siyemi ya kwanza nao, timu singi nda no na nyewe Kwa e, kuu ku itakuwa na walenga hao hao wanoi kataa, wanoi toatewe Itawalenga, japo itapiga piga hote lakini hasa itakuwa na watafta hao e, Ni kupoteza tu lengo na kuficha ficha lakini hasa itareto kwa yao. hao e, Sasa, hoja ya piri na ya mwisho na nifupi, ninyongeza tu, nimeona niseona hoja moja e, maubiri yote Inasema Kwa nini basi makanisa hupotosha Yani maandiko yako uwazi Maandiko yako uwazi ya kuna handiko Ujificha wala ujaji ku, kukulala macho Na umomba roma utakachima kunduna Hiko uwazi eh? nasema, thiki, Baada ya thikikuu itakua hivi na hivi Sasa inakuaje sasa makanisa ya napotosha Ya nasema haiku haiku hivi Kwa nini Wa, wana, Wanafaidika nini Wanafanya kufaidika una Wanafanya kazi ya hile joka Tutahona nani ya maandiko kuna semu nyingi Watu wana joka an, anatoa manadii wa uongo wa kumsaidia kueneza uongo ili kuzudi ashinde. Shetani muda wote silaha yake kubwa ni kudanganya. Nlichoicho mfanya Eva siku ya e, Akisema kweli atakuwa anaongea kitu anaposema uongo anakuwa anasema ni lugha yake asili Ni anayejua. Kwa hiyo lazima makanisa danganye ili kusudi yanene lugha ya joka ya joka. Yaweze kuwapotosha wengi. Asemana manabili wenye tatoka nao watawapotosha wengi weni ili kusuli watu wapote weni. Mtu nikitika kitabu cha ufunu, nangu ulakumi na tatu tu bakuwa kipindi frani leo na ni misali ya kufunga i. Funu kumi na tatu tu sana misali kwa nini makanisa yameamua ya miamaa kufundisha uongoa wazwaz. Yangu wambia hatuta kuwa kwenye ufu, hatuta kuwa kwenye diki kuu, hatua kwa wakati mbili iko waziki na sehemu, yana fanya kwa jiri. Kwa sababu, wazi, wazi kwa sababu ya kazi ya joka. Kwa sababu, mwangu wa kumina tatu ufunuo. Sume mwangu wa kumina moja nasema hivi. Kumina moja nasema. Kisha ni kaona mnjama mwingine. Uyo siyo, siyo mpinka kristo ni msaada huu. Eh akipanda juu kutoka katika nchi naye alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana akanena kama joka naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wammsujudie mnyama wa kwanza ambaye jeraha lake na mauti lilipona naye afanya ishara kubwa hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni juu ya nchi mbele ya wanadamu unaona kama kuna Leo hii makanisa ya nafanya ishara sana wafanya? <tos> Hei, unaona kwamba kuna nabiwa huo? kazi yake ni kutufanya ishara na lengo ni watu waweze kumsujudu mpinga kristo. Ndiyo. Sasa unazo kasema kwa nini makanisa basi ya kudanganya? Ya kwa sababu yanafanya kazi hii ya Kwa sababu unaona yapo, ma, okay, tume, tunaona ishara, hatuoni ishara. Makanisa ni ishara zimejaa, ndiyo sio? Zimejaza kutosu. Tuseme ndio, tuseme ndio, tuseme ndio, tuseme ndio, Ishara ndio, ndio yu zinezo mkoza mkanisa. Wana kwambia njoo kutari na mujiza wako. Ndiyo ndio wanachobili. Wana kwambia njoo, hawaanza kwambia njoo usike kweri ya kristo, wana kwambia waditwa wagonjwa. Ili kusudi one ishara. Ishara ya kufua, siju kura watu wanajita ufufuo na uzima, njoo msingwa mkanisa. Eh. Kwa hiyo tunahona makanisa ya natumiwa na shetani Ya nafanya kazi ya, ya miujizo ya nafanya kazi ya, ya, ya, ya ishara eh? Na matayo shina nene shina nene sita enda uko kwa soto isha usema Inasema na manabii wengi watatokea usifungwe minta kusomea eh? Matayo shina nene shina uko kama unakitaka unazo kwa fungua lakini Naona niende tu pale Matayo shina nye shina nye anasema hivi Kwa hiyo ukisikia Tuko tunajipo hoja kwa nini makanisa Yanahubiri uongo wakati biblia Kwa wazi same zote eh, Yanahubiri uongo kwa sababu eh, Yanahubiri uongo kazi ya joka Matayo shina nye shina anasema hivi Kwa maana watatokea makristo wa uongo na marabii wa uongo nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Leo hii makanisa ndio chanzo cha nini? Leo hii mtu kabla hajaanza kanisa anahakisha ameenda kufundishwa ishara na miujiza. Eh? Wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Unaona watu wanawatafuta mpaka wateule wa Mungu. Yamkini hata wao walioko na mimi wanaenda kutafuta. <laughs> Bayo Huwezi kusema kwamba eh, huwezi e, kusema kwamba makanisa yanafa yanapopotoka tu kwa bahati mbaya. Hapana, tunaona kwamba yametegemewa yafanye hivyo. Biblia inawayaeleza, inawa, anasema ndio watakuwa wengi. Anasema na mabibi wa ombo wa uongo watatokea. Unadhani na mabibi wa ombo atakuja anasema kwamba wengu, mimi niambiwa ombo atakuambia mimi ni mtu wa Mungu. Sasa atakwambia ni kanisa Kristo na atatafutia jina zuri anakuambia ki glory Center International. És o que esquano, esquano que está que é a primeira na tempo. Kanisa na hekalu Kristo há katika hekalu que tica hecaro, há na tua mão He Kristo ali alisemwa nitarijenga hekalu alisema atsemwa kani salamu langu. Eh lakini ile athibijo shule inaitwa inaitwa eh inaitwa church na inaitwa temple limeunganisha hivyo vichuo hivyo ikiwa pamoja. Kitu kacho hakipo. Skorni lile la Nigeria. E. Nasema katika kitabu cha Wathesalonike wa pili eh tunafunga ni mstari wa pili kutoka mwisho watu wat, wat, watatu kutoka mwisho na ni mfupi eh sio mfupi mstari kanda tumozao msema na ndimozo <mimiliki> atatanuka zamani ni sasa mika mlango wapili, wa pili mstari wa 7 mpaka 10 ndio tunasema hivi atatanuka wa mlango wa unaongelea sana hizi habari kama ufunuvili kwa tuende pale Tuzo njimu wa pili Njimu wa pili mbili Tuzo njimu wa saba nasema Maana, ile siri ya kuwasi hivi sasa inatenda kazi Lakini yuko azuiaye sasa Hata ataka pondolewa Ndauja kuuleza Na wamea ni romu takatifu apana Romu takatifu waondolewe Yeye ni mungu mwenye wa najiondoa mwenye wa Ana, Anaenda sema naondoka kiamu Hapo kuna kitu kinachu ondolewa mbachu Sio kinachu jiamulia Romta katifala jiamulia pakukaa e? Ni makanisa anafunisha uongo Hapo ndipo Atakapo yule ashi Ambaye bwana yesu atamuwa kwa pumzi ya kinyo chake Na kumwangamiza kwa ufunuo Wakuwapo wa kwake Yule ambaye kunja kwake ni kwa mfano Wakutenda kwake shetani Kwa uwezo wote na ishara Na ajabu za uongo Na katika madanganyo yote na udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipokea ile kweli wapate kuokolewa. Yaani maneno mengi sana lakini hoja yake kwanza tunaona kuna watu wana miujiza miujiza mingi. Ukienda katika makanisa yenye kuweka mbele miujiza sehemu ya kwanza ni hatari. Of course ni pamoja na kanisa linaloweka mbele masanamu. E, wanaweza kama hana miujiza lakini wanaaabudu sanamu zimejaa hapo. Kila sehemu yote ni kundi moja Shetani wewe eh, anasema, a, ku, anasema Kutenda kwa ke ni mfano wa shetani Naishara na, na, na majabu ya Kuna mtu mafano na itua Bushiri Baka anaenda kachukua Kemikali moja itua Nafikiri kiswechake ni kalimangalo kama sose Kotasha mpamanga leto Anaenda naichangai na magi na kuwa kama njekuru kama damu Anakombia amesha tengeneza damu Watu anacha, wanashangiria Eh, majabu eh. Unaona kwamba ma, Makanisa Tuko tulajibu hoja kwa nini makanisa yanadanganya Yanadanganya kwa sababu unaona yoko wanafanya kazi yaliyo ya tuma Na viyashiria kwamba wanafanya kazi Wanafanya miujiza na maishara Ndiyo wameeka mbele. Kila sehemu tuipo soma Tumeona ishara na miujiza za uongo na nini Ni vitu na wanavyo abudu Ni vitu vinavyoashiria uongo Na ni viito ambavyo inanikana ni vya kutumwa na huyo muovu usudi watu wapotee. Anamalizia mstari wa moja pale, anasema kwa hiyo Mungu ho hoja nyingine zaongezeka pale. Ni kwa nini? mahubiri? Kwa makanisa yanadanganya? Nyingine ni Mungu anawatuma. Hey, mungu anasema wamepotoka yeye eh. Ana, anasema anawapa wanachotaka si wanataka manabii wa uongo manabi eh. anawaanzishia an, vitu vya uongo eh kwa sababu anasema mzana 11 anasema hivi sikiliza Mungu anachokifanya sikiliza ni yeye anajisema ni neno lake na anajitamka anasema hivi kwa hiyo Mungu awaletee nguvu ya upotevu wa uamini uongo hawa watu wao makanisani lakini anawa anawasukumiza ili uzuri waendelee sana katika ule uongo eh Wa umini wongo, ili wahukumiwe wote ambao hawaku yamini kweri. Kutoku yamini kweri manake ni hurika, kutoku yamini neno. Kweri, asema watakasi kwa hile neno, uneno wako ndio kweri. E, watu mbo hawataki maneno wa mungu, wanataka maneno wa wanadamu. Anasema, e, bali walikuwa wakijifraisha katika udharimu. E, Heo, oh, hii watu wanajifraisha katika makanisa yao katika udharimu. Kujifraisha. So, meo, eo, eh, Ukisoma okay, hiyo habari inapatikana sita usoma inapatikana katika Warumi wango wa kwanza mstari 28. Warumi moja shina nane neno lililoko pale ni sawa sawa na hili la Mungu kuachilia watu wapotee kwa sababu wamependelea hivyo. Hivi unajua ukimomba Mungu kitu anakupa hicho kitu. Kabisa isi. Kabisa mimi kumbuka nilikuwa napenda sana kufanya kazi da'wah Islam. Chukua watu 3 marafiki. Tunasoma, minasema nasema naomba mungu ni fanyada aslamu, ni kawada aslamu. Mungina kwa naomba, na sema na penda kufanya arusha. Lafikiangu, anetua leo yuko arusha, nafanya arusha. Mungina na sema, mimi na penda sana marekani. Kwele yuko marekani. Watatu, kila mta nicho kwa na kiomba, ee, anapewa hii. Ee, watu wa naomba, ishara, ishara, munga na sema, ok, si munaataka ishara, ee. Eh. Emi pukeni hizo, na waletea za kutosha. Na kweli simepandikizo za kutosha. soma katika kitabu na msari wa mwisho wa kufunga baada ya hapo na yamkini sitauhubiri mengi tumeshauhubiri tumejibu hii hoja kwa maandiko ya kutosha kwa kunito wa na pili mlango wa 4 3 na 4 hivi kwa kunito wa pili kunito wa pili kunito wa pili wa pili mlango wa sali wa 3 anasema hivi Lakini ikiwa injili yetu imesitirika imesitirika kwa hao wanaopotea ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiamini wasioamini wa isiwazukie nunu ya injili au utukufu wake Kristo aliyesura yake Mungu Unajua usali wa waoke okay, wanne Tuko tunajibu hoja kwa nini basi makanisa yanahubiri uongo Wakati ukweli uko wazi Sababu ni kwamba eh, Mungu wa dunia hii Hame amepufusha macho wa wanada Kwa hiyo watu wanahatari sana Mungu mwanyana wasukumia wa wao Mungu wa dunia hii Shetani amefumba macho yao eh, Mungu wa dunia hii Macho yao Lakini pia Tumowona Wanamanabi metu, wa, wa, wa metuma Wanyu wangaria ni nguvu zote mbili zina wasukuma Kinyume é, então somos mais que uniu, é, agora nessa hora, eu eu ainda não li isso, não li o que ia happen, se na pati cana criança, na pati cana na kwenye vitabu ulipo popote pale unaweza kusikiliza unaweza kusikiliza tabiblia biblia zamani biblia watu walikuwa wanaziandika kwa mkono unakanunua una kama ka, tuseme kama kaoko mzima kwa sababu ziko sasa hizi kuna mabashine yanachapa biblia biblia zinapatikana kwenye simu kila sehemu anasema lakini watu wamepotoshwa hata kama nuru ipo ni kama mtu umchukue mtu kipofu kabisa kabisa haoni mpofu wa macho Ala mweke taya nyingi ziwake. Unafikiri ataziona? Hapana, anasema hivi, "Lakini ikiwa injili yetu imesitirika, imesitiriko kwa hao wanaopotea, iwapo neno la Mungu lime aliieleweki, ali, ali imepotea kwa hao kwa sababu liko wazi." Ni watu walioamua kupotea lakini halijasitirika kwa sababu liko wazi. Ni kwa mtu tu ambaye ameamua kupotea. Hii eh? ambao ndani yao Mungu, kwa hiyo Mungu wa dunia hii amewafumba ma. Leo hii watu mfumo macho sio kwa sababu amewanyima neno neno lipo lakini amewanyima macho ya kulisoma amewanyima masikio ya kusikia lakini anasema sisi injili yetu iko kwa hubiri, watu kwa maana leo atakuwa kwenye mtandao na watu na nafuatilia. Baba Mungu tukushukuru kwa imani na kwa zako kwa neno la leo. Baba Mungu likatene makusudi yako likafanye kazi hasa katika watu wako wale kusanyika mahali hapa. Na mimi ni nena Na hata hao atakua tufatira kutoka bali mungu Kwa wafute, kwa usikizishe kweli yaku Kwa okoe na kuwa bariki Na kuwa tunza na kuwa kwa ifayo Mungu utakushukua kutupenda kila wakati Na hata leo Tunaomba, Mungu naomba ni achire barakazako Kwa atuwa kwa wale Waponye magonjwa, waponye shida na njaa Waponye majuto na masikitiko Waponye hofu mungu wa binguni Wiki yote hii mungu iki we, Wiki ya kutafakali mawako Na we mungu wa binguni Ukawajazie pari pari kupungua. Wote wali kusanyika hapa mungu wa Na kushukuru kwa sobame tupenda kia wakati. Na tutakumbusha habari za upendu wako. Nikatika jina la mungu baba mwana na nantekatifu. Tumamu na utakupokea. Amen. Amen. Amen.